פרק ט"ו. מען ערך ישיב חיימה, ודבר עצב יעלה אף. לשון החכמים תיטיב דעת, ופי חסלים יביע איוולת. בכל מקום עיני אדוני צופות רעים וטובים. מרפה לשון עץ חיים, וסלף בה שבר ברוח. הביא ינאץ מוסר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 ימות. שאול ואבדון נגד אדוני, אף כי ליבות בני אדם. לא יאהב לץ הוכח לו, אל החכמים לא ילך. לב שמח ייטיב פנים, ובעצבת לב רוח נחייה. לב נבון יבקש דעת, ופי חסילים ייראה איוולת. כל ימי עני רעים, וטוב לב משתה תמיד. טוב מעט ביראת אדוני, מאוצר רב ומחומבו. טוב ארוחת ירק ואהבה שם, מישור אבוס ושנאה בו. איש חימה יגרם אדון, וערך אפיים ישקיט ריב. דרך עצל כמשוכת חדק, ואורח ישרים סלולה. בן חכם ישמח אב, וכסיל אדם בוזה עמו. איוולת, שמחה לה חסר לב, ואיש תבונה, יישר לחת. הפרמח השבות באין סוד, וברוב יועצים תקום. שמחה לאיש במענפיו, בדבר בעתו, מה טוב. אורח חיים למעלה, למשכיל, למען סור משאול מטה. בית גאים ייסח אדוני, ויצב גבול אלמנה.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 אוזן שומעת תוכחת חיים, בקרב חכמים תלין. פורע מוסר מואס נפשו, ושומעיה תוכחת קונה לב. יראת אדוני מוסר חכמה, ולפני כבוד ענווה.